Ja hej, det här är Johan Andersson från Granskning Sverige. Jag har en liten fråga om det går bra. Mm. Du samarbetar ju med researchgruppen som är för detta AFA-dokumentation som består av människor som är dömda för våldsbrottlighet och av väldigt grov våldsbrottslighet. Är det verkligen moraliskt riktigt att samarbeta med en våldsorganisation för att spåra motståndare? Ja, jag har inte samarbetat med någon våldsorganisation. Men är det researchgruppen de har du väl samarbetat med? Ja, jag har inte samarbetat med någon våldsorganisation. Har du samarbetat med researchgruppen? Ja, det har jag. Mm. Och researchgruppen är ju tidigare AFA-dokumentation som springer alltså ur en Ur en kriminell organisation som har utövat politiskt våld mot politiska motståndare. Känner du till det? Ja, jag har inte samarbetat med några, någon kriminell organisation. Re vad är det du förnekar? Att researchgruppen är avfört dokumentation eller förnekar du att de har utfört våld mot politiska motståndare? Ja, Jag säger ingenting om det.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 Och då diskuterar inte politik. Jag ställer några frågor. Tar du avstånd från kommunist? De har mördat 80 miljoner människor. Du tar inte avstånd från det. Ja, jag tar ju avstånd från alla totalitära ideologier. Mm, det innebär att du tar avstånd från kommunismen då. Som sagt. Jag upprepar det. Mm. Du tar avstånd från totalitära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 Vad det med det här ja, du svarar precis som honom nu. Du är precis som en politiker. Du svarar samma sak på, på frågan om och om igen. Ja, vågar du inte, svara, vågar du inte stå för det du tycker? Vilket förtroende ger det för svenska folket? Du får hisa vilka åsikter du vill. Jag har, inte, jag har bara frågat. Ja, du kommer med påståenden. Nej, jag har bara frågat. Jag, bara ja, jag svarar att om du har frågor om Expressen samarbeten så tycker jag att du ska rikta dem till Thomas Mattsson. Tack för det. hejdå.